Nem! Egyáltalán nem jó! Égy meg, kislányom! Most magyaráztam el, nem tudlak elkísérni az iskolába. De én nem akarok egyedül átmenni a nagy erdőn. Megértem. Mióta a papa megkapta ezt a munkát a városban, csak este jön haza, ezért mindent nekem kell itthon csinálni. A kis testvéreidnek szükségük van rám. Sajnálom, de nincs más megoldás. Egyedül kell menned. Én akkor is félek egyedül! Tudod mit? Akkor kért meg az erdő urát, hogy kísérjen el. Az erdő urát? Igen, Istent. Ő teremtett minden, téged is. Az erdő felett is ő uralkodik. Tudod, azt mondja a Biblia, enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. És az ő fia... A te barátod, ha megkéred, tud neked segíteni. Akkor megkérem az erdő urát. Zsuzsi mielőtt elindult, imádkozott. Istenem, tiéd ez az erdő. Vigyázz rám a te birodalmadban, és szeretném a te fiadat megismerni, hogy elkísérjen az utamon. Ettől a naptól fogva, Zsuzsi soha se félt többé, amikor átment az erdőn. Meg akarta ismerni az erdő urát, és ahogy olvasta a Bibliát, találkozott a fiával Jézussal is. Ez a találkozás minden nap örömmel töltötte el. Telt múlt az idő, közeledett Zsuzsi főnökének a születésnapja. Az egész osztály nagyon szerette Katinénit, és különféle ajándékokkal akarták meglepni. Zsuzsiék szegények voltak, ő nem tudott ajándékot vásárolni. Mit tegyen? Azt gondolta, kér valamit barátjától, aki az erdő urának, az Istennek a fia. Kiment hát az erdőbe, és letérdelt a puha mohára. Behúnyta a szemét. Istenem, tiéd az egész föld. Adj, kérlek, adj valami ajándékot a Katinéni számára. Egy kis szellő keletkezett, és megsimította Zsuzsi homlokát. A lombok susogása, mintha ezt mondta volna. Ne félj, csak vagy. Nézz körül. Zsuzsi kinyitotta a szemét, és körülnézett. A fák lombjai átszűrték a fényt. Egy helyen áttört a fénysugár a lombok sűrűjén, és megvilágított, egy különös alakú, fehér egy csillogó kődarabot. Pontosan olyan volt, mint egy kis tál. Még mélyedés is volt benne. Csak szebb volt. Te szép! Ez Kati nek is tetszeni fog. De mit lehetne beletenni? A fénysugár újra megvilágított valamit. Csillagos, üdezült mohán. Érdekes formájú száraz fa hevert. És távolabb, Ezerféle színben csodálatos virágok pompáztak. Köszönöm, óra, édes istenem! Kiáltott fel, Zsuzsi. Hiszen ebből egy pompás asztalidíszt csinálhatok Kati néninek. Kati néni születésnapjára sok szép ajándékot kapott, de minden ajándék között a legjobban, annak az erdei tálacskának örült, amit Zsuzsi hozott neki. Az az igazi ajándék, amit ti magatok csináltok. Ebben benne van a másik iránti szeretet. És Zsuzsi, milyen szépen összeválogattad az anyagokat? Az erdőúra segített nekem, mondta Zsuzsi. Az ő kincseiből hoztam. Óra után körülvették a pajtásai. Kíváncsian kérdezgették. Erdőúra? Erdőúra? Szeretnénk megismerni mi is. Elmegyünk veled az erdőbe. Ő mindenütt jelen van. Mindenütt lehet őt hívni, és mindig válaszol nekem. Zsuzsi pajtársai már nem hallották, amit Zsuzsi mondott. Előre rohantak, hogy elsőként érjenek az erdőbe. Óriási zaj csaptak. Erdő ura, gyere! Erdő ura, itt vagyunk! Erdő ura, gyere hát! mutasd meg, mit tudsz! Az erdő kisebb állatai riadtan menekültek. A gyerekek meg vagy csalódottan mentek vissza Zsuzsihoz. Nekünk nem válaszolt, nem láttunk semmit a kincseiből. Zsuzsi egy nagy könyvet vett elő, hiszen ez a Biblia. Én ebből a könyvből ismertem meg az erdőúrát, és az ő fiát, meg a kincseit. Nem követelőzni kell, csak hinni benne. Segítségül hívni őt, és csendben várni rá. Az erdő urának a fiát úgy hívják Jézus Krisztus. Ő a barátom. Ha akarjátok, a tiétek is lehet.